Cel ce s-a făcut părtaș de Duhul Sfânt, fiind răpit de lumina lui, e ridicat deasupra tuturor patimilor, nemai fiind vătămat de apropierea lor. Vai, vai, Dumnezeule, Doamne atoțitorule, cine se va sătura de frumusețea ta nevăzută, cine se va umple de necuprinderea ta? Cine va umbla în vrednicie pe calea poruncilor tale și va vedea lumina feței tale, cea mare, minunată, neîncăpută, în lumea aceasta grea și întunecoasă, care scoate din lume pe cel ce o vede cu trupul, o taină negrăită? Cine e cel ce a trecut zidul trupului său? Cine e cel ce a străbătut întunericul stricăciunii și s-a ascuns? Părăsind toată lumea, vai cât e de mare puținătatea cunoștinței și a cuvintelor, căci unde s-a ascuns cel ce a trecut peste lume și a ajuns afară de toate câte le vede. Spunem înțelepciune neputincioasă a înțelepților, ca să nu spun în nebunită de Dumnezeu, cum zice Pavel și orice rob al lui Dumnezeu unu Corinteni 1. 19 la 20. Acesta fiind bărbatul dorințelor Duhului, Daniel 9, cu 3, acesta fiind cel ce prin trup se apropie de trupuri, poate fi sfânt prin Duh, căci cel ajuns afară de lume și de aceste trupuri nu mai are nici pofta mi trupești, ci o anumită nepătimire, iar cel ce o iubește pe aceasta și-a câștigat din iubirea ei viața. Și dacă îl vezi lucrând fără grija de a se face arătos, ca și când ar porni la fapte fără să se gândească prea mult, cunoaște că o face aceasta într-un mort. Nu zic fără suflet, prin care e mișcat și fără o poftă rea, căci plăcerea bunei nepătimiri, și lumina ce mă îmbrățișează, din ea în negrăit îmi răpește toată mintea, ridicând-o deasupra ei. Și o ține goală cu o mână nematerială și nu mă lasă să cad din iubirea lui sau să cuget vreun gând al împătimirii, ci mă sărută neîncetat și dorul îmi arde sufletul și nu este în mine altă simțire, Căci, așa cum pâinea e mai curățită de fum, cu atât e mai prețuită și mai dulce, La fel cu atât sunt cele de sus neasemănat mai presus de cele de jos, celor cu gustul bun. Rușinează-te, deci, înțelepciunea înțelepților, lipsită de cunoștința adevărată, ci simplitatea cuvintelor noastre a dobândit cu lucru înțelepciunea adevărată, apropiindu-se de Dumnezeu și închinându-i-se. E un fapt din care ni se dă înțelepciunea vieții, prin care suntem creați din nou sau în îndumnezeiți, privind pe Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.